27 липня 2021 року Перше «Подивіться сюди», – каже Аврам Велч, одягнений у шорти карго. Голі має кілька пар подібних. І вказує на свої коліна. На обох загоїні есподібні рубці. Заміна обох колінних суглобів. 31 серпня 2015 року. Важко забути цей день. Коли я востаннє приїздив у середині серпня, Керрі був у клубі. Я прийшов просто подивитися, бо коліни на той час були вже занадто погані, щоб навіть думати про катання куль. А коли я приїхав наступного разу, Керрі вже не було. Це якось вам допоможе? Однозначно, каже Голлі, хоча поняття немає, чи так це вже й однозначно. Коли саме після операції ви повернулися до клубу? Та я ж пам'ятаю, 17 листопада. Це був перший раунд турніру Ліги стараганів. Я ще не міг грати, але я прийшов підбадьорити дідів. У вас хороша пам'ять. Вони сидять у вітальній квартири Уелча на третьому поверсі кондомініуму Сенрайс Бей. Усюди кораблі в пляшках. Уелч розповів, що будувати їх – його хобі. Почесне місце на стіні займає фотографія усміхненої жінки років сорока. Вона одягнена в гарну шовкову сукню, а каштанове волосся покрите мережевою мантилією, наче вона щойно прийшла з церкви. Велч вказує на портрет. Як не запам'ятати, наступного дня у мері виявили рак легень. Померла за рік. І знаєте що? Вона ніколи не курила. Згадка про некурця, який помер від раку легень, завжди змушує голі ставитися до себе трохи поблажливіше. Куріння ж не робить тебе поганою людиною, правда? Я дуже шкодую про вашу втрату. Велч – маленький чоловічок з великим пузом і худими ногами. Він зітхає і каже. Не так шкода, як мені, пані Гібні, точно кажу. Вона була коханням мого життя. Інколи у нас бували розбіжності, як у всіх одружених. Але є таке прислів'я – не зустрічай захід сонця в гніві, І ми ніколи цього не робили я каже, що вам усім подобався Керрі. Я маю на увазі Голден Олдіс. Керрі взагалі всім подобався. Він був як трибул. Не думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі, але... Розумію. Я фанат Стартрек. А добре, круто. Керрі не міг не подобатися. Він був щось на кшталт космічного курсанта. Але привітний і завжди веселий. Мабуть, допінг допомагав. Курив... Але не тютюн. Надував бутони, як кажуть ямайці. «Здається, дехто з інших членів вашої команди також був не проти інколи виступити по бутонах», – наважується Голлі. Велч сміється. «Та бувало. Пам'ятаю, якось ввечері вийшли ми на вулиці, передали двій котяг по колу, і як давай ржати, ніби старшокласники. За винятком родді, звісно». Старий скач-м'яч не протестував проти нашого задоволення. Він не був святошею, іноді навіть на підпитку приходив, але травичку не курив. Не вірив у неї. Ми курили, потім поверталися всередину і, знаєте що? Що? Це робило нас кращими. Особливо Г'ю Кліпа. Коли він був під кайфом, то втрачав свій бруклінський хук і все частіше про нього забував. Бум! Він розводить руки в сторони, імітуючи удар. Але не Родді. Без чарівного диму професор був таким самим боулером з сорокарічним стажем, як завжди. Хіба це не бунт? Згодна. Голлі покидає Санрайз-Бей, дізнавшись лише, що Аврам Велч також трибул. Якби він був хижаком з Редбенку, усе, у що вона вірить, як головою, так і серцем, довелося б серйозно переглянути. Її наступна зупинка – дім Родні Гарріса, професора у відставці, боулера з 40-річним стажем, також відомого як скач-м'яч і містер-м'ясо. Трибли – окремий вид інопланетян у Всесвіті кіно-епопеї «Зоряний шлях» – Стартрек. Вони були вигадані сценаристом Девідом Гералдом і вперше з'явилися в 1967 році в 15-му епізоді другого сезону серіалу «Проблема з триблами. Маленькі, пухнасті, ніжні, милі, повільні, але плодючі тварини. Друге. Барбара читає вірш Рендала Джарела під назвою «Смерть кулеметника» і дивується п'яти рядкам чистого жаху. Аж тут дзвонить телефон. Дозвіл на прийом ввімкнено лише для трьох абонентів, а оскільки мама і тато внизу, вона навіть не дивиться на екран, а просто каже «Привіт, Джей, що скажеш?» «Скажу, що залишаюся в Нью-Йорку на вихідні, але не в місті. Агентка запросила мене провести вихідні в Монтоку. Хіба це не круто?» «Ну, не знаю. Я переконана, що секс і бізнес не поєднуються». Він сміється. Вона ніколи не чула, щоб Джером так легко і часто сміявся, як останнім часом. І радіє, що він щасливий. Охолонь, дівчатко, Марі за 50. За міжня, діти та онуки, більшість із них там буде. Я вже розповідав про неї, але ти витаєш у хмарах. Ти хоча б пам'ятаєш прізвище Мари? Барбара визнає, що ні, хоча б впевнена що Джером їй говорив. Роберт, що з тобою? Якусь мить вона мовчить, витріщаючись на стелю, де у темряві світяться флуоресцентні зірки. Джером допомагав їх приклеювати, коли їй було дев'ять. Якщо я тобі скажу, ти пообіцяєш не злитися? Я ще не говорила мамі і татові, але, мабуть, коли вже скажу тобі, то краще скажу її їм. Чи ти не вагітна, сестро? Поголосу чути, що він жартує і не жартує водночас. Настала черга Барбари сміятися. Невагітна, але, можна сказати, при надії. Вона розповідає йому все, починаючи зі своєї першої зустрічі з Емілі Гарріс, тому що сама боялася підійти до Олівії Кінгсбері. Розповідає про зустрічі зі старою поетесою і про те, як Олівія подала вірші до організаційного комітету премії Пенлі Без відома Барбари, і що наразі вона бореться за премію. Вона закінчує і чекає прояву ревнощів. Або теплих привітань. Але не отримує ні того, ні іншого. І їй робиться прикро, що увесь цей час вона тримала все в секреті. А потім вона розуміє, що все зробила правильно. Тому що реакція Джерома, схвильована скоромовка запитань і поздоровлень, приводить її в захват. «То ось воно що? Ось де ти була? Боже мій, барб! Як би я хотів бути там, щоб обійняти тебе?» «Це було б чудово!» Каже вона і витирає очі. Полегшення настільки неосяжне, що вона могла б піднятися під стелю до наклеєних зірок і думає лише, який же хороший, який щедрий її брат. А вона геть забула про це, бо голова була вщерть забитою власними турботами. А як щодо есею? Написала. Так, підтверджує Барбара і думає, що з твердженням можна посперечатися. Вони прочитають його і вкинуть у те, що тато називає циркулярною текою. Чудово? Прекрасно! Розкажи ще раз про жінку, в котрої зник син. Тепер я можу слухати. Обома вухами. Минулого разу все пропустила. Він не просто розповідає про Веру Штайнман, а викладає обставини справи, а на завершення каже, що Голлі цілком можливо випадково виявила серійного вбивцю, який діяв на проспекті у парку Дірфілд, або в коледжі, або і там, і там. «І я дещо зрозумів», – каже він. Мене це до біса мучило, але нарешті все стало на свої місця. Знаєш, як одна з тих картинок, на яких зображено незрозумілі плями. Ти дивишся, дивишся, аж раптом бачиш, що це обличчя Ісуса чи Дейва Шапела. Девід Дейв Шапел народився 24 серпня 1973 року. Американський стендап-комік, сатирик та актор. І що це? Він їй розповідає. Вони ще трохи говорять, а затим Барбара каже, що їй не терпиться розповісти матері й батькові про премію Пенлі. «Перш ніж ти підеш, зроби для мене дещо», – просить він. «Спустися до татового старого кабінету, де я працював над книгою, і знайди помаранчеву флешку. Поруч із клавіатурою. Зробиш?» «Звичайно». «Підключи її, та надійшли мені папку з іменем PIX. Мара вважає, що видавці забажають доповнити книгу вкладкою з фотографіями, ну і для реклами їх використають. Для реклами твого туру? Так, а якщо до того часу епідемія не скінчиться, для віртуального туру у Zoom і Skype. З радістю зроблю все, що попросиш, Джей. Там є фотка театру «Біограф» із рекламою фільму «Мангеттенська трагедія» над входом. Джона Ділінджера застрелили у біографі. Мара вважає, що це буде чудова обкладинка. І, Барбара, що? Я дуже радий за тебе, сестро. Я тебе люблю. Барбара каже, що так само любить брата і кладе слухавку. Потім плаче. Вона не пам'ятає, щоб колись була такою щасливою. Олівія сказала, що щасливі поети, як правило, нікчемні поети. Але зараз Барбарі наплювати.